وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا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 Ikhoni fi Dīn, A'azzukum Allah, kumuslimīn, Rahimani wa Rahimukum Kita lanjutkan kajian Kitabut Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Dan sampai kita pada dalil yang kedua dari Kitabut Tauhid, yaitu ayat Allah Subhanahu wa Taala di dalam Surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah subhanahu wa taala, ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبد الله واجتنب الطاعود. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama, yaitu أن يعبد الله واجتنب الطاعود. Dawah mereka sama, yaitu beribadalah pada Allah dan jauhilah taubat. Irrohimilina azza wamallah. Yang dimaksud dengan taubat adalah kalimat yang diambil dari kata toho. Toho maknanya melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas. Berlebihan Kebablasan Disebut togo Contoh Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang menceritakan tentang banjir Nabi Nuh Falamma Togol ma'u Hamalnakum fil jariah Falamma Togol ma'u Hamalnakum fil jariah Ketika air togo alma air. Toglma air menjadi taqut. Apa maknanya? Ketika air sudah melampaui batas, menenggelamkan seluruh manusia, seluruh bumi ini. Hamalnakum fil jariya Kami bawa engkau di atas perahu atau kau bawa kalian semua di atas perahu. Asyahid yang menjadi dalil adalah kalimat taghal ma air toro melampaui batas. Berarti makna tagha adalah sesuatu yang melampaui batas. Yaitu mujawazatul haddi. Siapa Orang-orang atau tokoh-tokoh yang melampaui batas. Yang paling utama makhluk yang melampaui batas adalah syaitan. Iya kan? Oleh karena itu. Umar bin Khattab menafsirkan kata ta'ud dengan syaitan. Kata beliau at-ta'ud huah syaitan. Ta'ud itu adalah syaitan. Karena itulah makhluk yang paling melampaui batas. Yang kedua disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia, berbicara tentang tawud. Wat tawghid kahanun tanzil alaihimu Kata Jabir bin Abdullah, yang namanya tawut taghut adalah para dukun-dukun, kahil Tukang tenung, tukang ramal, orang pintar dalam tanda petik bukan pintar sungguhan, tapi disebut orang pintar karena orang yang katanya punya ilmu gaib dan sejenisnya juga tauhud. Mengapa? Karena mereka ini bekerja sama dengan syaitan, bekerja sama dengan syaitan. Sehingga dikatakan oleh Jabir ibn Abdullah, Tawagit adalah kuhanun, kata tanzil alaihi mushiyatin. Togut-togut itu adalah para dukun-dukun yang turun pada mereka syaitan-syaitan. Setiap dukun punya setan. Setiap dukun. Yang paling mending dukun palsu, mengapa mending lebih ringan? Karena tidak punya setan, membohongi orang, tukang tipu, kazar, ya, jelek juga, namp sama-sama jeleknya, hanya dia menipu orang, tetapi dukun yang asli dia bekerja sama dengan jin, dengan syaitan, dia berikan sesajen sesajen. Dia berikan berbagai macam perkara yang disukai jin. Setelah itu dia minta bantuan. Wahai tuan jin. Aku minta padamu ini dan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat yang dinamakan dengan surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi. Ya'udhuna birijalin minal jin Fazaduhum rahaka Kata Allah Ada beberapa orang dari kalangan manusia Meminta bantuan Meminta perlindungan kepada beberapa sosok Dari jin Fazaduhum rahaka Maka mereka menjadi rahaka Jin-jinnya bertambah sombong Menjadi melampaui batas Orang-orang tadi bertambah dosa kemalsiyatan, itulah kerjaannya para dukun, dukun, tukang-tukang seher. Yang ketiga ditafsirkan pula oleh Imam Malik rahimahullah apa itu ta'ghut? Ta'ghut adalah kullu ma'ubida min dunia, semua yang diibadahi selain Allah Kata Imam Malik rahimahullah Berarti kita mendapatkan barakallahu fikum Tiga ucapan tentang Tawud Atau tiga contoh dari Tawud Dan mendapatkan satu definisi Luwatan secara bahasa Adapun definisi secara bahasa sudah kita ketahui bahwa makna Tawud adalah sesuatu yang melampaui batas kehambaannya. Sombong ingin disembah. Sombong ingin diibadahi. Ini Tawud. Contohnya tiga. Kata Muhammad bin Khattab syaitan. Kata Jabir bin Abdullah tukang-tukang seher. Kata Imam Malik. Semua yang disembah selain Allah. Tiga ini contoh-contohnya. Yang pertama tadi definisinya. Syaitan pengin disembah. Dia ingin menyerupai. Sebagai ilah. Sebagai Tuhan. Dia bikin arusnya di tengah lautan. Mengapa? Pengin Meniru Allah Arshuhu alal Ma Arsh di atas air kata iblis lihat Arsh di atas lautan sama di atas air juga kata Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya engkau wahai iblis di bawah rendah Barakallahu fiikum tidak sama sama sekali Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan alam ahad Ilaikum ya bani Adam Aku berpesan pada kalian Wahai anak Adam Seluruhnya syaitan. Jangan menyembah setan Jangan beribadah kepada setan Syaitan Yang kedua Dukun-dukun tadi Sama saja Mereka ingin dianggap Tuhan Mengapa? Karena mereka berkata Allah tahu yang goib Saya juga tahu yang goib katanya Allah tahu apa yang akan terjadi Saya juga tahu apa yang ter akan terjadi Kamu nanti akan jadi begini Kamu akan jadi begitu Nasib kamu begini, nasib kamu begitu Tahu dari mana? Berarti para tukang seher Tukang tenung Dukun-dukun Mengaku Punya ilmu gaib. Punya ilmu gaib. Sehingga berarti mereka juga ingin disembah. Sama melampaui batas juga. Melampaui batas kehambaannya naik kepada sifat ketuhanan. Saya seperti Tuhan. Saya tahu yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Gajah. Mereka berdusta. Allah lah yang menyatakan tentang dirinya alimul gaibi fala yudhiru ala ghaibihi Allah la yam alimul ghaib yang tidak pernah memberitahukan kegaibannya pada siapapun kecuali memberitakan beberapa berita kepada nabinya orang pilihannya. Ikhwanina <tipat> a'azzakumullah kumu muslimin rahimani wa yang ketiga dari contoh taubat adalah malubida mendunillah semua yang disembah selain Allah. Apakah dalam bentuk jin disembah selain Allah taubat? Manusia disembah selain Allah taubat? Kuburan disembah selain Allah taubat? Tempat keramat ini, tempat keramat itu Yang disembah selain Allah Tauhud Kullu ma'ubida min dunillah Tetapi ada catatan penting Jangan lupa catat di catatan kalian Wa huwa radin Dan dia ribau Mengapa? Harus kita katakan dengan catatan penting Dan dia ribau Karena kalau disembah dalam keadaan dia tidak rizu. Dia bukan taugut. Contohnya malaikat juga disembah. Tapi malaikat tidak rizu. Malaikat tidak rizu. Dan menyatakan ini abrawu ilallah. Aku berlepas diri kepada Allah dari mereka-mereka. Yang menyembahnya. Nabi Isa alaihissalam juga tidak riba disembah oleh Nasrani dia anggap sebagai Tuhan anak tidak terima Nabi Isa alaihi salam maka Nabi Isa bukan Tawud berarti apa makna Tawud atau siapa Tawud kullu ma lubida min dunillah wa huwa radin ditambah kalimat itu Tawud adalah yang diibadahi selain Allah dalam keadaan Riwo, senang disembah Sembahlah saya Sembahlah saya Itu baru tahu Seperti syaitan-syaitan tadi Ketika dukun-dukunnya minta ini Minta itu, kata syaitan Kalau engkau minta, aku akan beri Tapi Sujud dulu kepadaku, Sembah dulu aku Berikan sesajen-sesajen Berikan ibadah Berpuasalah untukku Puasa untuk jin. Puasa aneh. Mereka nama kan puasa mati geni. Puasa mutih. Puasa-puasa yang aneh. Empat puluh hari, empat puluh malam. Malamnya pun puasa. Tidak makan apapun, tidak minum apapun. Kecuali air putih saja. Ini ini puasa apa? Puasa aneh. Siapa yang nyuruh? Jin-jin tadi. Kalau kamu ingin kekuatan gaib. Maka berikan kepadaku kembang tujuh warna. Minyak setegak gelas. Dan berpuasalah dengan mutih. Sekian puluh hari. Dan tirakatan di kuburan keramat selama sekian puluh hari. Atau di gua-gua tertentu. Ini semua ibadah. Ibadah untuk siapa? Untuk jin. Berarti jin-jin tadi ingin disembah, ingin diibadahi, faham tak? Tawud, maka dia juga tawud. Ayat, kembali kepada ayat, ayat yang menyatakan waladbagatna fi kulli ummatin rasula anyabudullah wa jani bu Sungguh kami telah utus di setiap umat, seorang rasul yang mereka berdakwah dengan dakwah yang sama, yaitu beribadah pada Allah saja. Jangan beribadah pada ta'ud. Jangan beribadah pada syaitan. Jangan beribadah pada dukun-dukun tukang sihir. Jangan beribadah pada tukang ramal. Jangan percaya dengan mereka-mereka yang mengaku tahu yang gaib. Enggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menyembah ta'ud. Jangan berdoa pada tempat keramat. Jangan berdoa pada pohon keramat. Jangan berdoa pada batu keramat. Jangan meminta pada sumur keramat. Jangan minta jodoh ke sumur keramat. Jangan meminta jodoh pada ke pohon keramat. Jangan. Minta pada Allah. Subhanahu wa ta'ala saja. Ini dakwanya para Rasulullah. Ikhuni bin Dina'azakumullah. Komuslimin rahimani wa rahimukumullah. Al-Imad ibnu Kathir. Rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tafsirnya Tafsirul Azim Menerangkan makna ta'ud At-ta'udu As-syaitan Wa ma zayyanahu Min ibadati ghairillah Kata Mbukithir Ta'ud adalah syaitan Dan apa yang diindahkan Oleh syaitan Dari peribadatan kepada selama Allah jadi semua peribadatan pada selain Allah yang diindahkan oleh syaitan disebut tauhid. Berarti barakallahu fiikum. Wa dzalika almadkuru ba'd Berarti disebutkan oleh Umar bin Khattab, yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, yang disebutkan oleh Imam Malik, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu semua contoh-contohnya. Dan demikianlah kebiasaan salaf, kebiasaan para salaf, kalau ditanya tentang sesuatu, diterangkan dengan contoh, bukan dengan makna. Misalnya tanya roti itu apa sih? Mereka enggak akan berkata roti itu adalah tepung yang dikasih air kemudian di oven dan seterusnya. Enggak begitu jawabannya. Mereka akan berkata roti itu donat roti itu uh, ini contoh kan bentuk-bentuk roti yang sudah ada. Ini ini ini roti. Apakah itu definisi? Sesungguhnya bukan. Itu bukan definisi, tapi contoh roti. Apa itu roti? Ini roti. Yang panjang, yang bulat, yang lonjong. Ini roti yang gepeng, yang berkembang besar. Ini roti, ini roti. Itu contoh-contohnya. Bukan definisinya. Demikian pula ketika ditanya Tauhut. Tauhut itu apa? Bukan diterangkan makna Tauhut. Tapi dicontohkan. Tauhut itu seperti syaitan. Tauhut itu dukun. Itu contoh-contohnya. Tauhut itu tempat keramat. Tauhut itu adalah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu contohnya. Adapun definisinya diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala apa definisi tawut qala wa qad haddahu al-allamah ibnu al-qayyim rahimahullahu haddan jami'an ibnu al-qayyim telah menjelaskan definisi tawut dengan definisi yang sangat lengkap qala beliau berkata tawutu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu Min ma'budin au matbu'in, au muta Yang namanya ta'ud adalah semua yang melampaui batas kehambaannya Kemudian merasa dirinya lebih Dari sekedar hamba Merasa diri seperti Tuhan Apakah dia dalam bentuk ma'bud yang disembah dalam bentuk yang diikuti atau, muta atau dalam bentuk yang ditaati demikian definisi apa itu ta'ud? ta'ud adalah sesuatu yang menyembah atau sesuatu yang melampaui batas yang menyebabkan manusia sesat yang menyebabkan manusia kafir yang menyebabkan manusia keluar dari batas kehambaannya dan itu ada tiga bentuk. Ada bentuk ma'bud yang disembah. Berarti semua yang disembah. Selain Allah. Tawud. Aumat Al bu' atau sosok yang diikuti. Contohnya syaitan. Diikuti. Dia mengajarkan ajaran sesat. Diikuti. Dan contohnya semua tokoh-tokoh yang menyesatkan mereka tawud. Mengajak kepada kekafiran. Mengajak kepada kesesatan. Mengajak untuk menentang Allah. Menentang Rasulnya. Maka tokoh ini walaupun tidak disembah. Disebut togut. Jadi jenis yang kedua. Jenis matbua yang diikuti. Ada jenis ketiga. Yang ditaati. Merasa diri orang paling besar dan paling ditaati. Kemudian semena-mena. Kalian harus begini. Kalian harus begitu. Kemudian menyuruh kekafiran. Menyuruh kesesatan. Menyuruh untuk meyakini keyakinan-keyakinan kafir. Maka orang ini juga ta'ud. Yaitu mereka-mereka yang merasa diri memiliki kekuasaan. Kemudian meminta disembah. Seperti Fir'aun. Seperti Namrud dan sejenisnya. Yang Nabiullah Ibrahim AS berkata kepadanya, Allah Allah menghidupkan dan mematikan. Tiba-tiba Namrud menjawab, Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Sini kamu berdua. Yang satu saya hidupkan, bebas kamu. Pergi kamu. Yang satu saya matikan, dia bunuh. Lihat, saya bisa menghidupkan dan mematikan kata Ibrahim alaihissalam, inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, Allah mendatangkan matahari dari timur, silakan engkau, datangkan matahari dari barat, fa'buhitalladhi kafar, bungkam si kafir, bungkam namrud, diam, enggak bisa menjawab, karena dia tidak berkuasa atas matahari dan peredarannya barakallahu fikum yang jadi contoh adalah kalimat tadi saya bisa menghidupkan dan mematikan ini tauhut merasa diri sebagai tuhan bisa melakukan apapun semena-mena seenaknya padahal tidak punya kekuasaan apa-apa kembali kepada kita fa Tawak alam, maka inilah memang togut-togut di alam semesta ini. Ida ta'amal wa ta'amal ta'ahwalan nasi ma'ha. Raita aktharuhum a'arba' an ibadatillahi taala ila ibadatil taqod. Kata penulis, perhatikanlah bah setiap manusia Menentang peribadatan kepada Allah. Pasti karena beribadah pada Tauhud. Ima mengikuti Firaun. Atau mengikuti Namrud. Atau menyembah tempat keramat, pohon keramat. Atau mengikuti dukun-dukun, tukang seher, dan seterusnya. Berarti memang cuma ada dua. Ima beribadah pada Allah. Wa imma beribadah pada Tauhud. Tinggal pilih. Kalau beribadah pada Allah saja selamat. Kalau beribadah pada Tawud celaka. Iman beribadah pada Allah wahdahu. La syarikalah. Maka mereka bertawahid. Wa imman mereka menyembah tawagih. Tawud-tawud di dunia ini. Maka mereka lah musyrikin. Maka isi dakwah para rasul sama. Ali'budullah wa salibu tawud. Aniakulullah beribadalah pada Allah dan jauhilah torhud. Jangan beribadah pada pada torhud. Jangan beribadah pada sesembahan-sembahan lain. Jangan beribadah pada jin. Jangan beribadah pada makhluk. Jangan beribadah pada dukun. Jangan beribadah pada tempat keramat, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat. Jangan berdoalah kepada Allah saja. La ilaha illallah. ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa amma ma'nal ayati Berarti makna ayat tadi adalah Bahawa setiap Golongan dari manusia Setiap generasi manusia Allah sudah utus rasul demi rasul Kurang apa Allah dengan rahmatnya Sudah mengutus rasul-rasul Allah dengan kasih sayangnya Sudah menurunkan kitab-kitab Mengajarkan tujid Mengajarkan untuk beribadah Hanya kepada Allah Jangan kepada yang lain Ayahbudullah wahdahu berarti mana ayat tadi beribadalah pada Allah saja jangan beribadah pada lainnya itu maknanya berarti sama dengan ayat lain faniyak furbit ta'ghut wayukmim billah fakadistamsa kabilurwatil hutta lamfisamalah siapa yang sudah mengingkari ta'ghut ta'ghut dan siapa yang mengingkari para tawagitul alam. Kemudian beriman pada Allah. Berarti dia sudah berpegang dengan tali yang kuat. Tali la ilaha illallah. dan sama laha. Nggak akan terputus. Karena talinya sangat kokoh. Wahada makna la ilaha illallah. Dan ini makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Ini tadi. Beribadalah pada Allah. Dan jauhilah tawud. Beribadalah pada Allah. Dan jauhilah tawud. Ikhuni bin Ibn Allah. Al-Ihmad Ibn Kisih rahimahullahu ta'ala. Juga berkata. Kulluhum yadu ila ibadatillah. Semua mereka. Dan ini para Rasul. Mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Dan mereka seluruh para Rasul. Melarang dari peribadatan kepada selainnya. Melarang untuk beribadah pada seluruh jenis-jenis tau. Falam ta'ala <tuh> yursilur rusul. Terus Allah mengutus rasul demi rasul. Terus Allah menurunkan kitab demi kitab sejak awal pertama adanya kesyirikan di dunia. Sejak terjadinya kesyirikan di dunia. Kapan pertama terjadi kesyirikan di dunia? Hah? Kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tadinya. Sebelum itu. Kada nas umatan wahidah. Manusia itu tadinya umatan wahidah. Satu umat saja, Semuanya beriman. Tetapi di zaman Nabi Nuh. Ada orang-orang salah yang bernama Wad. Sua, Yahus, Ya'ub, dan Nasr Lima nama Orang-orang salih Mata fi syahrin wahid Kata Ibn Abbas Taala Anhumah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas Bahawa lima orang salih ini meninggal Dalam waktu yang hampir bersamaan Satu bulan Sehingga mereka merasa kehilangan Kemana? Tidak ada lagi Orang-orang salih Akhirnya syaitan Membisikkan pada mereka Anin sibu Iblis dan anak buahnya syaitan membisikkan pasang saja patung-patungnya. Bikin saja berhala-berhalanya untuk mengingat, bukan menyembah. Untuk mengingat saja ini dulu orang soleh, ini dulu orang yang paling ahli ibadah, ahli tohi dan seterusnya. Nurut mereka melakukan hal tersebut. Falam yu'bad. Belum diibadahi tadinya. Falam dahab dahabal qawm wa nusiyal ilm. Ketika berjalan waktu ilmu sudah terlupakan. Yubidat. Akhirnya disembah. Kata anak cucunya berkata. Dulu nenek moyang kita itu kalau meminta keselamatan dari patung ini. Dulu kalau ingin keselamatan mereka akan berkata ya wad ya suwa ya yahut ya ya ya mulailah disembah berhala pada saat itu mereka memanggilnya dengan panggilan alihatana wahai tuhan-tuhan kami astagfirullah astagfirullah maka nabi nuh diutus untuk mendakwahi mereka tidak sebentar ber ratus tahun sampai 950 tahun 950 tahun mengajak mereka siang dan malam mengingatkan mereka sirran wajahran secara rahasia ataupun terang-terangan segala macam cara dilakukan Ternyata tidak ada yang mau percaya kecuali sedikit saja hanya sedikit saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Nuh. Tidak akan ada lagi orang yang akan beriman selain man qad aman. Selain yang sudah beriman. Artinya sisanya, tidak bakal beriman mereka. Maka Nabi Nuh berkata. La tazar. Alal ardi al kafirina dayara. Ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka Allah binasakan mereka seluruhnya Dengan ditenggelamkan Allah perintahkan Nabi Nuh bikin perahu Nabi Nuh bikin perahu di gunung Masyarakat tertawa Bikin perahu di gunung Gila dia, begini dia Kalau mau bikin perahu di pantai Jangan di gunung Nabi Nuh tidak peduli Sebentar lagi Mereka akan tahu Apa yang akan terjadi maka terjadilah banjir Nabi Noah atau banjir bah yang sangat besar. Falamma taghlamaa ahmalnaakum fil jariya ketika air sudah sampai melampaui batasnya menenggelamkan mereka kami bawa kalian di atas perahu kata Allah Subhanahu wa taala. Ikun binna aazakum Allah. Allah tenggelamkan seluruhnya termasuk anaknya sendiri Walaupun Nabi Nu berkata kepada Allah ya Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq Ya Allah anakku itu termasuk keluargaku dan janjimu adalah hak janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya adalah hak wa inna wa'dakal haqq kata Nabi Nu Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun gairu salih. Semuanya dia bukan keluargamu. Karena amalannya bukan amalan yang saleh. Fahala bainahumal mauju. Fakana minal mugraqin. Terhalanglah seorang bapak. Dari anaknya tadi dengan gelombang. Terhalang dengan mauj. Dan tenggelamlah anaknya. Fakana minal mugraqin. Maka anaknya termasuk yang ditenggelamkan. Dipisahkan bapak dari anaknya. Karena apa? Karena tauhid. Bapaknya ahli tauhid. Anaknya musyrikun kafir. Dipisahkan. Dikatakan innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu shalih. Dia bukan anakmu karena amalannya tidak saleh, karena dia musyrikun kafir. Mengerikan sekali masalah tauhid. Perkara yang sangat penting yang ikatannya lebih kuat daripada ikatan kekeluargaan. Lebih kuat daripada ikatan anak dengan bapak, bapak dengan anak, terputus kalau tidak bertauhid. Kembali kepada kitab. Setelah Nabi Nuh diutus dan orang kafir sudah ditenggelamkan habis, muncul lagi kesyirikan. Kapan itu? Tadi siang. Sana sekarang yang sini. Kapan terjadi kesirikan lagi setelah mereka ditenggelamkan seluruhnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Di hampir setiap suku atau setiap negeri bangsa-bangsa apakah dari Median apakah dari kaum Nabi Hud kaum Nabi Saleh dan seterusnya masing-masing memiliki kekufuran sendiri-sendiri khususnya yang kita akan kisahkan adalah di kalangan Arab yang Nabi Ibrahim mengajarkan Tauhid kepada Ismail. Dan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq mengajarkan kepada Yaakub dan seterusnya. Ternyata dari turunan Ismail. Tadinya bertauhid. Tiba-tiba muncul seorang. Dari salah satu suku Arab. Dukun. Nah ini, ya. Dukun lagi. Dukun dia. Dibisikkan oleh Syaitan kepadanya Ikti Tajid asnaman muaddah Ikti Tajid asnaman muaddah Dikisahkan dalam sirah Ibn Hisham Iqan Ibn Ibn Orang ini Barakallahu fikum Namanya Amr Ibn Luhay Amr Ibn Luhay kata Nabi Ra'aytu, aku diperlihatkan Amr Ibn Luhay, ya juru kusbuhu finnar, aku melihat dia, keluar isi perutnya dalam neraka, dan berputar-putar seperti keledai di penggilingan gandum, karena dialah Awal man sayyabas sawaib. Dialah awal pertama yang mengajarkan sa'ibah. Bid'ah sa'ibah. Dan dia yang membawa kesyirikan ke jaziratul aram. Ini. Orang pertama yang membawa kesyirikan ke jaziratul aram. Dan mengajarkan bid'ah pertama. Yaitu bid'ah sa'ibah. Apa bid'ah sa'ibah? Unta. Yang sudah melahirkan 10 anak. Maka dianggap unta merdeka. Unta keramat. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh sembelih. Tidak boleh diapakan. Bebas dia berjalan ke sana kemari. Makan apapun tidak boleh dilarang. Kambing kalau sudah demikian, demikian, demikian juga sama. Tidak boleh diganggu. Seperti kambing keramat di beberapa keraton. Seperti kerbau keramat di beberapa keraton yang lain. Begitu, enggak boleh diganggu. Suci, itu saibah. Ekorni bin Azzaukum Allah, kaum Muslimin rahimani warahimukum Allah. Ketika Amr bin Luhay mendapatkan bisikan tadi, ikhtijuddah Tajid asnaman mu'addah. Datanglah ke Jeddah, ke pantai di Jeddah. Kamu akan dapati berhala berhala yang sudah disiapkan, dicari ke sana, digali-gali. Ternyata didapatkan berhalanya Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yahus, Ya'ud, dan Nasr. Balik lagi. Kepada kesyirikan yang dulu di zaman kaum Nuh. Yang ini diberikan pada suku Fulan. Yang ini diberikan pada suku Allan. Masing-masing suku diberikan satu berhala. Oleh Amr bin Luhay. Iqanib dina'azukumullah maka Allah utus kembali Rasulnya alaih salatu wassalam dan tidak khusus untuk kalangan Arab. Mengapa? Karena ternyata selain Arab pun sama memiliki kesyirikan, kesyirikan, kekufuran, kekufuran. Maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Walaqad <di> ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini tafsir dari makna ayat Allah Aku telah utus kata Allah di setiap umat seorang Rasul yang dakwahnya sama beribadalah pada Allah jauhilah taubat ini juga sama nabi kita Nabi Muhammad SAW juga sama memerintahkan beribadalah pada Allah jauhilah taubat jangan mengkultuskan orang saleh kemudian disembah jangan Mengkeramatkan kuburan orang soleh Kemudian disembah Jangan dan seterusnya Dan seterusnya Karena semua itu satu nama Yaitu Tawud Disebut Tawud Waqala ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman Wama arsalna Min qablikam in rasulin Illa nuhi ilaihi Annahu la ilaha illallah La ilaha illa ana fa'budun Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Dan sungguh kami telah utus dari sebelum engkau Sungguh tidaklah kami utus seorang Rasul pun sebelum engkau Wahai Nabi, wahai Rasul Illa nuahi ilahi Kecuali kami wahyukan dengan wahyu yang sama Anahu la ilaha illa ana fa'buduni kata Allah. Nggak ada ilah kecuali aku kata Allah fa'buduni maka beribadalah kepadaku. Ayat ini menunjukkan setiap Rasul mendapatkan wahyu yang sama. Wa ma'arsalna min qabli kami rasulin. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang Rasul pun. Kecuali kami wahyukan dengan wahyu yang sama. Nggak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Beribadalah kepada aku. Termasuk ibadah adalah doa. Meminta, meratap, memohon. Wa ta'ala Allah juga berfirman. Di dalam ayat yang sedang kita bahas. Walauqad ba'athna fi kulli umbatin rasulan. Ani'budullahu wa jsanibu ta'ud fakaifa yusawwib la ahadin minal musyrikin ba'da hadha an yaqula laa syaa Allahumma abadna min dunihi min setelah ini apakah pantas kalau ada seseorang yang berkata dengan beralasan takdir kalau Allah kehendaki saya juga enggak akan syirik pantaskah pantaskah ada seorang yang berkata kalau Allah kehendaki, saya juga enggak akan membuat syirik. Allah sudah menghendaki secara syari agar kalian bertawahi. Buktinya Allah utus Rasul demi Rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Yang isi kitab tersebut beribadalah pada Allah. Jangan syirik. Nabi yang diutus juga mengajak kepada yang sama. Mintalah pada Allah, jangan kepada ta'ud. Beribadalah pada Allah, jangan kepada ta'ud. Mengapa pakai alasan takdir? Kalau saya tidak ditakdirkan juga saya enggak akan syirik. Urusan takdir bukan urusanmu. Kamu tidak tahu urusan takdir. Urusan takdir, urusan Allah SWT yang maha mengetahui dan maha adil, maha hikmah. Engkau tidak tahu akan ditakdirkan apa setelah ini. Jangankan besok, sejam setelah ini, apa takdirmu kamu enggak tahu. Ikhwani bila naazokumullah. Oleh karena itu berusaha untuk mengesahkan Allah jangan syirik, berhenti dari syirik. Minta kepada Allah Taala. Ikhwani bila naazokumullah. Urusan takdir di tangan Allah Swt. Kita tidak tahu. Kita berharap semoga kita ditakdirkan dengan takdir yang baik. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Allah katakan di dalam ayat setelahnya, fa minhum manhadol Allah, wa minhum manhakat alaihi dalala. Setelah ayat tadi Allah katakan maka di antara mereka ada yang Allah kasih hidayah dan di antara mereka ada yang memang pantas disesatkan. Kalimatnya hakat alaihi dalala, pantas disesatkan. Allah sesatkan memang. Allah takdirkan sesat memang, tetapi karena dia pantas disesatkan, diingatkan tidak mau, diperingatkan tidak mau, diajak tidak mau, disampaikan ayat tidak mau. Hak kata dalalah, memang pantas disesatkan. Khairul nazakumatka fi bidad qadar barakallahu fikum kita akan lanjutkan pada salat maghrib dengan Allah Taala. Allah Taala tahu balas sabab. الله على محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ وسلَّم تسليمًا كتِيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.